Cseppregén Nador van a vonalban, és semmilyen provokáció nincs a kérdésben, már csak azért sem, mert nem a konkrét ügyhöz akarom, hogy hozzászóljál. A hallgatók kérdezték tőlem, hogy mit szólok Bakács Tibor Setenkezőnek a tilos rádióban elmondott szövegéhez, amely Orbán Viktor keveri olyan kontextusba, amelyen kontextusban nagy valószínűséggel nem kellett volna különös tekintettel arra, hogy én tudom, hogy ennek van egyéb értelmezése, de ma az emberek sőt korábban se voltak feltétlen kíváncsiak erre. Én ten nap előtte egy közös esten vettem részt, ezt bőle a tanulságot, megosztottam a néppel. Uh, Kinduló pont. Tehát nem ebben várom a te megnyilvánulásodat. Nagyon sok... Uh... Egyetlen, mi történt? Mert nem hallottam róla, most halloktól Mi történt? Valószínűleg egy szöveg folyamban Orbán Viktor származására tett egy olyan megjegyzést, amely én tudom, hogy az ő fejében mitől született, de amelyre ma Magyarországon nincs apellátta, és rosszul tette, és nem magyarázta meg jól, ennél jobban nem mennék bele, ha érdekel, akkor elolvasod, de a kinduló pont volt csak ez, csak azt akartam tőled kérdezni, hogy te sokat szerepelsz a közéletben, sokat vagy konferencián. Sokszor fordulhat elő olyan, hogy valami olyasmi hangzik el, ami a te nézőpontoddal nem azonos, sőt, lehetséges, hogy olyan hangzik el, ami téged kifejezetten bánt érzelmileg. Előfordul el, tehát te vagy-e olyan fegyelmezett, vagy fegyelmezetlen, de itt most idézőleket használok, mert nem gondolnálak fegyelmezetlennek, ha ilyenkor olyan dologra is reagálsz, ami egyébként neked nem dolgod, mert mondjuk te elmondasz egy szöveget, és abban nem kéne reagálnod arra, hogyha a fiala mondott egy ritka nagy farogságot. Én szoktam reagálni a trábot jelme konferenciára, akkor arra szállom az időt, hogy figyelj, is arra, Ez egy dupla fenekű dob, mert viszont emlékezzél vissza, hogy amikor én a te személyedet úva, mert egy hozzám közel álló szeméről van szó, arról beszéltem neked a pont k még korábbi megnyilvánuláson, hogy az a mennyire fel vagyok háborodva, akkor ez egy dupla fenekű dob, mert viszont emlékezzél vissza, hogy amikor én a te személyedet úva, mert egy hozzám közel álló szeméről van szó, arról beszéltem neked a 888.hu, még korábbi megnyilvánuláson, hogy én a mennyire fel vagyok háborodva, akkor engem azzal ráztál le a szó jó értelmében, hogy Jánoskám, ilyen a politikai élet, ezzel együtt kell élni, és én pedig azt mondtam, hogy Nándikám, én ezt nem így gondolom. Ez, ez így van, és ezt én is tartom még most is, de az nem a jelenti, hogy adott esetben, de ezzel szemben nem mondhatnám el az ellendélyen csak az nem szolgálni. Normális, ha elnézést kérnek? Tehát, hogyha ez nem következik be, akkor a te emlékezetedben nincs ott, hogy azért ezzel az emberrel nem biztos, hogy tartósan egy légtérben akarnál tartózkodni? Szerintem az ember, hogyha közszolgálatra adta a fejét, akkor ne legyen ennyire finnyás, mert hogyha mindenkit így elkezdenénk szépen leválogatni, akivel nem akarok egy légtérben tartózkodni, akkor nagyon kevesen legyenek abban a légtérben. Én. Mégis arra bizatkozunk, hogy Magyarország hogyan kéne hogy. Igen, hát én az elmúlt időben ilyen helyzetben navigáltam magam. Tenep egy kicsit javult a helyzet, de, de ezt az érzést ismerem. A politikára uh, adja -e fejt, ezt fogadj el, és próbáljon azok közös pontokat találni. Nem könnyű, kétségtelen. Ilyen fiatalon, hogy lett valaki ilyen bölcs felháborítani? Én nem vagyok bölcs, én nem vagyok bölcs. Sok bölcsemben beszélgetek, mint te is vagy. Az európai mentalitásnak megújulását szorgalmazta egy szerdai konferencián Csepregi Nándor, ez ugye ez hétnek a szerda. Ja, szerinte ugyanis anortodox megoldások tehetik erősebbé Európát a válság, utáni, a válság utáni világban, az Antal József Tudásközpont által szervezett izé-bizén hangzott ez el. Csepregi Nándor beszédében azt mondta, az EU azért lehet sikeres a jövőben, mert 2004 után csatlakozott tagállamok alapvetően másként gondolkodnak, mint a nyugat-európai országok, más válaszoljuk vannak a világkérdéseire. Így fel tudjuk rázni az elkényelmesedett európai intézményeket. Ha a megoldások ortodoxak, az eredmény is csak ortodox, a világgazdasági verseny viszonyrendszerét konzerváló lehet. Fogalmazott az államtitkár, hangsúlyozza, az ortodox megoldások vezethetnek olyan eredményekre, amelyek a válság utáni világban Európát erősebb, a világgazdasági versenyben meghatározává teszik, ez szerint alapvetően nem pénzkérdés az EU-nak a mentalitásában kell megújulnia, a gyorsabban kell reagálni. Azt is felvetette az unió kohéziója egy, nehez, ne, egy teljesen új dimenzióban értelmeződik a jövőben. E kohéziónak alapvetően nem arról kell szólnia, a folytatta hogy a kelet-európai tagállamok milyen felzárkóztatási támogatást kapnak az EU nyugati tagországaitól, hanem sokkal inkább arról, hogy innovatívan hogyan szervezzük meg saját életünket az innovatív Európa attól lesz erős, hogy folyamatosan képes alkalmazkodni, képes megváltoztatni az őt körülvevő környezetet mondtad. Ezt egybevetném azzal, és így jön létre egy viszonylag behatárolt tér, ez egy tegnapi hír ennyire számít Európainak Magyarország idézem, ez egy felmérés ez az Euróbarométer kérdezte ez egy tavaly szeptemberi felmérés ha jól tudom az európaiak szemében továbbra is a munkanélküliség jelentő a legfontosabb kihívás 49%, az utóbbi két év során azonban a bevándorlás kérdése is látványosan előbbre került 47%, immár ez számít az EU előtt álló második legfontosabb kihívásnak a megkérdezettek szerint. 10 európaiból átlagosan 8 úgy véli, hogy a menedékkérőket jobban el kellene osztani az Európai Unió tagországai között, ezek három szerint az elosztásról uniós szinten kellene dönteni kötelező érvényű kvóták révén, azonban ez a megközelítés több tagállamban távolról sem számíthat a többség támogatására közt Magyarországon sem. Az Európai Unió egészét tekintve abszolút többségben 51% vannak azok, akik szerint országuknak szüksége van legális bevándorlókra, de 11 tagállamban, köztük hazánkban nem ez a többség véleménye. Unió szinten a válaszadók 56%-a szerint jó dolog, hogy az országokban más tagállamok állampolgára is élnek, 11 országban azonban, köztük Magyarországon tekintetben sincsenek többségben ezen a véleményen levők. A kérdés tehát az, hogy is van ez az anortodoxia? Tehát, hogy, tehát amikor az ember azt gondolja, mint úgy tűnik a felmérés alapján, hogy kisebbség, hogy majd ő innovatívan hat a többségre, mondhatja azt a többség, miközben beled beszélek, hogy köszönöm szépen, igényt tartok a te innovációdra, de nem biztos, hogy pont abban a formában, ahogy te azt elképzeled. Hosszú volt a felvezetés, hosszú lehet a válasz is. Nem értem, az alapkérdés arról szólt, hogy az európai válaszok, amelyek látható, látható módon hiányoznak, azok mitől születettek meg egyáltalán? És mi azt az álláspontot képviseljük, hogy attól, hogy elengedjük a régi beidegződéseket, és a valós helyzetre valós válaszokatolomuk. És én felhoztam egy olyan dimenziót, ami aztán valóban a kis is uh, látott ki, hogy az európai közösségnek ki kellene használnia azt, hogy 2004 után alapvetően olyan, olyan tagállamokkal bővült, amely tagállamok 1990-ig a Szovjetunió áldásos felügyelete alatt uh, működtek idézőjeletére, és ezeknek az embereknek, akik itt élnek, az, hogy napról napra válságot kell kezelniük, ők tekintetben, hogy a saját életük menedzserése tekintetében egy olyan tudás, ami a nyugat-európai tagállamokban ott, ahol egy szerencsésebb történelmi fejlődésnek köszönhetően más múltra tekintetnek vissza, ez nincs meg. És ez nem probléma, ez pont azt erősíti az Európai Unió sok szümségéből, néha az egyik képességre, néha a másik képességre van szükség. És a hiányzó össze-európai válaszok például a migrációs nyomásra vonatkozóan, a gazdasági problémákra vonatkozóan, az lehetséges, hogy nem a bevett, elkényelmesedett Európai Uniós válaszokból fognak következni, hanem olyan tagállamok egyedi kezdeményezéseiből, akiknek a válság megoldása nem egy, egy teljesen testégen történet, hanem akik ebben éltek évtizedekig. Én ennyit mondtam, és azt gondoltam, hogy én azt gondolom, hogy az Európai Uniónak ki kell használnia. Ezt a lehetőséget. És a másik oldalon pedig folyik egy nagyon-nagyon komoly verseny a, a világ különböző meghatározó gazdasági szereplői között, és én azt mondtam, hogy ha a kihívásokra, amelyek globális kihívások, mindenki ugyanabban a kottából énekli fel a választ, akkor legjobb esetben is csak a különböző szereplők közötti különbséget tudjuk konzerválni. Semmiképpen sem leszünk képesek arra, hogy közelítsünk, vagy megerőszünk adott esetben nálunk előrébb járó versenytársokat, és erre mondtam azt, hogy valóban homogazdaságos megoldásokra van szükség e, Magyarországon és Európában. De vajon a bevet az egyben elkényelmesedett is? -e? Hát az látszik, hogy igen. Tehát azok a nemzetközi megállapodások, azok a, a, a, a formák, ami alapján kezelni akarunk e, ilyen kihívásokat, mint a mi mostani migrációs válság, azok nem ilyen helyzetekre születtek. És ragaszkodunk olyan szabályokhoz, amelyekről sem hát mindenki látja egyértelműen, hogy, hogy alkalmasznak arra, hogy a ma kérdéseire választ adjanak. Mert azt mondjuk hogy ezeket el kell engedni. Teljesen más eh, dimenzióban jelenkezik a, a migrációs válság eh, Görögországban, Magyarországon, Romániában, Bulgáriában, mint mondjuk Franciaországban vagy a Skandináv államokban. Tehát mm, más típusú, ott is megjelenik ennek a hatása, csak teljesen más dimenzióban. És hogyha a más az Európai Unió nagyságából fakadóan a hatása, akkor az kezelése is más kell, legyen. Ez egy, azt gondolom, legitim vita, de ma úgy tűnik, hogy a, a, nem tartozik a politikai PC kategóriában, éreztően beszélni. Eddig, ami meglátásunk szerint, minden nemzeti kormánynak az elsődleges felelőssége nem az európai intézmények irányába nyilvánul meg, hogy kell, hogy megnyilvánuljon, hanem az Európai Unió állampolgárai irányába, akik abban a nemzetállamban élnek. És ebből a sokszínű európai válaszból állhat össze egy össze-európai választ, mi is ezt szolgálmazzuk. Hogy legyen egy össze-európai válasz, csak annak több szolgónak kell lennie, nem egy szóró éneknek. Csepp beszélgetek, én ezt értem, de még nem volt migrációs válság, amikor a kelet-európai ország, de Magyarország a leghatározottabb mértékben arról beszélt, hogy a nyugat-európai kultúra hogy van válságban kelet-európához képest, és ebben meglátta nem csak a gazdasági tényezőket, hanem adott esetben az azonos neműek házasságához való viszonyulást, és azt mondta, hogy amennyiben a mi értékeinket ti nem veszitek át, abban az esetben mi nem vagyunk hajlandóak benneteket követni, a hanyatlásban. Hát Az a, a fóris hogy pont az a a liberális európai megközelítés, ami mindig a sokszínűséget tartja alapvetően követendő értéknek, ahogy valaki az ővétől más véleményt fogalmaz meg, ez a hatalmas toleranciája egyből átűnik, és kiközöseti azt a, azt a szemét vagy azt a közösséget, aki másként gondolkod, miért van ez. Tehát nem, azt mondani, tehát nem pont ezek a szereplők azok, akik azt mondják, hogy a sokszínűség az egy érték az európai közössége, akkor miért kellene mindenkinek úgy gondolkodni a bizonyos kérdésekről, mint ők? És valóban nem volt még migrációs válság, amikor ez az egész kérdés elindult, de láthatóan maga a gazdasági is egy olyan, olyan helyzet volt, amin az időzéresen régi Európa nem tudott mit kezdeni. Igen, a gazdasági válság mindenféleképpen uh, vizet hajtott azoknak a malmára, akik uh, ebben a relációban látták Európát, hiszen ez egy olyan helyzet, eh, ahol eh, egészen más módon létezik az ember, mint békés körülmények között. Eh, nem gondolok ortodoxiára, nem gondolok anortodoxiára, és igyekszem a politikailag korrektet is annyiban kezelni, eh, amennyiben azt muszáj, és ha valaki a zsebéből nem vesz elő zsebkendőt, amikor tüsszent, akkor nem gondolom azt, hogy én azzal nem fogok szóba állni, legfeljebb nem biztos, hogy kezet akarok vele utána mindjárt fogni, amire persze a másik mondhat, amit akar. Csak azt kérdezem tőle, hogy ezeknek a dolgoknak a kavarodásában nem, nem azt érezheti -e időnként ki az ember, hogyha van egy nagy tál, ami tele van dolgokkal, akkor ebben a szituációban különös tekintettel a gazdasági nehézségekre, különös tekintettel a migrációs válságra, valaki, amikor elkezd szemezgetni, és a másiknak azt mondja, hogy ahogy ő szemezget, azt ő nem követné, meg az egy hanyatló szemezgetés, akkor itt szemezgetés áll egymásba a szemezgetéssel, és ott nagyon nehéz a vitatkozás. Mert ugye nem akarom elvinni egészen más irányba ezt a beszélgetést, de hát a törökokkal való tárgyalás az ugye egy olyan gazdasági kompromisszum, ami semmilyen vonatkozásban nem ismeri azt a piszit, amiről mi beszélünk. Tehát egyfelől van PC, másfelől nincs PC. Erről beszélünk most, hogy az Európai Unió, mint, mint intézmény át fog alakulni, és ennek az átalakulásnak a szükségességet talán ma már mindenki látja a megoldásában. Teljes, akkor legyünk konkrétak. Legutóbb a kormányinfon, ahova azért mentem el, hogy hát, ha utána találkozunk, de találkoztunk, de nem utána, de nagyon örültem, hogy elmentem. Már csak az is, hogy egy sor dolgot hallott az ember, amit egyébként nem biztos, hogy hall vagy elolvasná. Ott uh, talán Brayer Péter kérdésére uh, az még uh, az azerbajdzsáni látogatás előtt volt. Az volt a kérdés, és semmilyen politika nincs benne, az unió van benne. Uh, politika van benne, de annyiban, amennyiben majd behozod. És ugye a kérdés az volt, hogy született megállapodás a kínaiakkal, és talán majd születnek megállapodások Bakuban is. Ugyanakkor... Uh, Vétót emel az Unió ezen megállapodásokkal kapcsolatban, mondván, hogy az egyes tagországok, az unión kívüli országokkal, itt már bizonytalan vagyok, mert te majd jobban fogsz fogalmazni, és akkor Lázár János válaszában azt mondta, hogy igaza van a Brajernek, mert például az a megállapodás, amit Magyarország kötött a kínaiakkal, és amely finanszírozta volna a Budapest-Belgrád vasútvonalat, azzal kapcsolatban egyelőre több a papír, mint a valóság. Ez, ez hogyan van? Itt egy nagy vita, uh, és ez a vita, nem csak a kínai kapcsolat megállapodás, hanem például a paksi megállapodás kapcsán is legitim. ami arról szól, hogy bármelyik uniós tagállamnak uh, van-e teljes szuverenitása abban a kérdésben, hogy uh, nemzetközi megállapodás. Oké, okay, azt kérdezem, hogy van-e valami jogszabály, amely egyébként ezt bázisosan uh, kikezdi? Nincs, hiszen, hogyha... Ha le... De akkor maga a vita alapja az mi? A, hát az a szándék, hogy az Európai e, Unió azt gondolja, hogy neki nem tetsző megállapodásokat annulálhat, amúgy nem létező szabály. De mire való hivatkozással? Ne. Na hát ez a nagy vita, mert hogyha lenne, akkor ugyanezt a kérdést. E, sok... Jó, de akkor hadd legyünk konkrétak. Min múlik az, hogy Budapest és Belgrád között létrejön-e ez a vasútvonal? Hát válaszolhatnánk a finanszírozási kérdéseken. Jó, de miközben Magyarországnak tutommal van megállapodása Kínával, az Unió hol tud úgy keresztbe tenni, hogy ebből ne legyen valóság? Ennek az Unió is keresi valaki, de ahogy látom a szándék megvan benne, csak a képesség jelzik. Én ezt értem, de akkor miért nem halad előre a történet, vagy rosszul értelmeztem a választ? Um, ha gondolod, megnézem neked, hogy pontosan, hogy áll, de én úgy tudom, hogy itt az erőgészítési fázis az az arik, tehát az, hogy még nem... Fekrétik a talpákat és bízik és, és, és a megfelelő a helyekre a, a, a, a az kicsit terem. Több tagállam és az Európai Unió, illetve az Európai Bizottság valóskozásában, ami arról szól, hogy ezek a tagállamok jogosultak e arra, hogy nemzetközi megállapodásokat köszönnek Unión kibüli. Mert egyébként az, az unió többi országa hogyan köt megállapodást unión kívüli országgal, ha köt? Ugyanúgy, ugyan, ugyan, hogy mi. Ugye mi? Megállapodnak abban, hogy milyen ügyek tekintetében szeretnének együttműködni. De ha mi adott esetben nem kritizáljuk a belgák Kínával való együttműködését, akkor a belgák miért kritizálják a mi Kínával való együttműködésünket? És az a hely, az egészben, hogy nem is a, a tagállami kormányok próbálnak meg bármilyen kifogást emelni ezen, hanem az Európai Bizottság amely azt mondja, hogy non-konform, amely azt mondja, hogy szeretne, ő is ott lenne a tárgyalásokon, vagy mit mond? A, az, egész, az egész megállapodásnak a legitimitását kérdőjelzni Nem szól másról, a Paxi vita sem. A Paxi vita arról szól köztük és az Európai Bizottság között, hogy Magyarország az orosz állammal köthet egy megállapodást az kapacitásának a megújítására. És nem ha elfogadni azt az Európai Bizottság, hogy ennek a megállapodásnak a folyamányaként létrejövő beruházásnak, tehát a PAXI atomerőműben, majd igen, mi köteleznek nézzük magunkra, mert nem tehetünk mást az európai beszerzési szabályokat, akkor európai vállalkozásokat. Nem arról volt, hogy másokat is oda kellett volna engedni a pályáztatáshoz? De hát a, a pályáztatás tekintetében elsőkörben arról beszélünk, hogy kötünk egy megállapodást azzal az állammal, aki képes megépíteni ezt a, a, a atomerőmű kapacitást, akiket. Itt végleg elvitte a hangját a cica. Egyszer még visszaadta valamelyest, de másodszabban nem volt ennyire kegyes. Rendben van, visszaadott talán az Isten téged, mert el elment a hangod, elvitte a cica, ez itt előszokott fordulni. De most hallasz? Tökéletesen. Tehát akkor ott tartottunk, hogy a magyar állam kötött egy az orosz állammal, amelyben a magyar államot a fejlesztési minisztérium, az orosz államot pedig az orosz atomenergiaügyegség, az orosz atomképviselő, mert úgy működik, mint egy kváltó minisztérium. És utána már a kivitelezésre vonatkozóan ennek a megállapodásnak a tényeként, vagy egyet a kivitelezőjeként, neki az összes európai közbeszerzési szabálynak megfelelően kell kiválasztani azokat a beszállítókat, akik részt vesznek magával az építésben. Az Európai Bizottság azt mutatja, hogy mi Oroszországgal köthettünk egyáltalán egy ilyen megállapodást. Vagy meg rá azt mondjuk, hogy soha semmilyen dokumentumban nem mondtuk be erről a junkról. Valójában ezeken a tárgyalásokon az ember, ezt te tudod, mert te ott vagy én, nem érzékeli azt, hogy valamelyest értékeli Nyugat-Európa azt a szempontrendszert, ami a miénk, és azt mondja, hogy eddig nekünk ilyen nem volt, mert nem voltak ilyen tagállamaink, vagy egyértelmű az elutasítás. Most ugye én arról beszélek, hogy van, a, van két ember, vagy van két cég, és azok vitatkoznak, de a két ügyvéd azok kölcsönösen elismerik a másik céget, függetlenül attól, hogy más az érdekük, mert azt mondják, hogy amit beszél nem hülyeség, csak hát mindenki a maga érdekét akarja megvalósulni. Nem, a, nem ilyen ö, hátsó szándékkal kérdezem ezt, hanem azt kérdezem, hogy ez egy, ez egy, ez egy abóvú elutasítás, vagy van olyan eleme, ahol a másik értékeli, csak azt mondja, hogy nem nándikám eddig az történt, amit mi akartuk, miért akarod azt, hogy ez, az, ezután ez másképp legyen? Na hát nagyjából ez a helyzet, nagyon jó helyzet leírás, tattá, ellenére. Tehát amikor szakértő szinten tárgyalunk, akkor az összes ilyen típusú kérdést általában meg tudjuk nyerni, és nincs, nincs sem jogi, sem szakmai elemet, és amikor ezt felemelkedik ott egy ilyen össze politikai szintre, akkor pedig megjelennek ezek a szempontok. Valójában, tehát jól látod az összegészés. És ugyanez vonatkozik arra a részhíre is, ugye, ami az orosz szankciókkal kapcsolatos, hogy az unió tudtommal vagy már vagy tervezi, hogy hat hónappal e, meghosszabbítja az Oroszországgal kapcsolatos szankciókat, miközben Magyarország e, tárgyal Oroszországgal. A kérdés az, hogy a kettő e, az mennyire fedi vagy fedheti le egymást, vagy itt, itt egészen másról van szó. É, gazdasági értelem A kettő szerintem ebben a tekintetben nem fedi egymást, de az viszont tényszerű a gazdasági értelemben. Az Európai Unió több tagállama is nagyon-nagyon eh, sokat veszít piacban az orosz eh, embargó miatt. De ettől függetlenül fön tartják? Hát látható módon, igen. Magyarul, hogy a krím megszállása az ma az Európai Unió szemében súlyosabb bűn, mint adott esetben szerkesztőségek elfoglalása és újságírók bebörtözése. Nem Törökországban. Kettős nagyon jó felé a napizsgász ebben a kérdésben valóban az látható, hogy, hogy van olyan e, európai e, gondolkodás, ami, ami, ami kétfajta megítélést alkalmaz annak ezt, hogy mit vélelmeznek európai érdekének. Pont erről beszélünk, hogy ez szerintünk egy, egy, egy tartalmatlan állapot. Tehát vagy ami vagy fekete ebben a kérdésben. Ezt egyébként alapvetően az látja, aki részt vesz benne, de neki sem érdeke az, hogy ezt mindenki ugyanígy lássa, tehát az, hogy a sajtó együttműködé egy kormányjal vagy sem, az azért is fontos, mert nincs az a kormány, amely egy ilyen tárgyaláson egyébként az összes kártyáját be akarná mutatni a sajtónak, mint hogy a másik félnek se, ezt gondolom szintén jól láttam. Ez is igaz. Hova vezet az egész? Mert ugye itthon az ellenzéki sajtó annak drukkol, hogy Európa fórija meg Magyarországot, Magyarország pedig azt mondja a kormányzati politikájával és a kormányzati sajtójával, hogy ez egyrészt nem fog sikerülni, másrészt ha sikerülne, attól nektek nem lenne jobb. Hát, <gül> arra szeretném, nem a, a fogadatlan prókátor vagyok ebben a kérdésben, az kell, hogy az ellenzéki helyet kell egy de talán azzal foglalkozniuk, hogy ilyen tudják a magyar embereknek a bizalmat hogy az, az, az a párt, aki ezt meg tudta tenni, és most már máshogyára viszonylag nagy többséggel tudja vezetni az országot, az ilyen európai vitákban milyen álláspontot helyezkedik. De az a pont, pont ez a probléma, hogy ameddig uh, az ellenzék azzal foglalkozik, hogy az európai polgár, vagy bárhol máshol uh, a kormány mit, hogyan képvisel, eh, megfelelkezik azokról az emberekről, akinek elméletileg a képviseletén keresztül lehet, és akinek a az átszuházott hatalmán keresztül lehet én ügyébben egyáltalán venni. Ez komoly ütelen, mert egyszerű álláspontjuk. Nagyon szépen köszönöm a közleműködést, innen fogjuk legközel folytatni, megegyezünk, hogy mikor. Köszönöm szépen. Nem, szia. Köszönöm, Csepp Reginándort hallottak. Itt? És most Közéleti magazin. Főszerkesztő Fiala János Gónalban Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Um, legyen az első a tiéd, aztán jövök én. Mi az, amit te most a legfontosabbnak tartasz, és van hozzá személyesen közöd? Mármint úgy értem, hogy mindenhez van személyesen közül, mert itt élünk, de most nem azt kérdezem, hogy mi hangzott el a tegnapi sajtótájékoztatóra, az majd úgyis arra kerül. A magyar politikában legfontosabbnak tartott. Nem feltétlenül hát beszélhetsz Európáról is, rád van Európában Európában annyira kívánfekvő a válasz a migrációval kapcsolatosan, hogy nem ezt adom Magyarországon politikai feladatnak, szerintem továbbra is az a legfontosabb, hogy egy normális, valóban polgári életkörülményeket biztosító berendezkedés kialakulhasson. Végül is az a megállapodás, ami született Törökországban, és most nem keresek ebben olyan mondatokat, hogy ki nyert, ki vesztett, ebből a szempontból, most ez ne egy ilyen beszélgetés legyen, arra, avval kapcsolatban lehet tudni, hogy mi az, ami... Tehát milyen változást fog az előidézni, mert arról, hogy ezzel kapcsolatban különböző emberek különböző mondatai elhangoznak, de hogy ez egyébként így is lesz-e, vagy itt egyéni teóriákról van szó, ezt én nem tudom itt eldönteni. Ja, az első baj, hogy kérés, ez kérdés ez bajja, de az első tény, hogy nem született megállapodás. Hogyha megszületne, az a megállapodás... Ugye azt mondják, hogy a balkáni út elzárva, akkor ezt most minden következtében mondják? Hát a, a bolgár-macedón e, határzára az, ami ezt teljesített be, de ennek nincs közel a törökökkel való megállapodáshoz. Az, hogy a törökökkel megállapodás szülessen, az minek a fügvénye hát Az Európai Unió és Törökország döntésének a függvénye. Ez most jelenleg olyan, mint egy bazári vita? Igen. Legyünk őszinték, hogy bár nem szép ezt így kimondani, de jelenlegi formájában ez ahhoz hasonlít, és ezen a területen a törökök behozszorodan előnyben vannak. Akkor, amikor te erről beszélsz, akkor téged erről valaki tájékoztat, vagy én rosszul tudom, hogy te nem voltál ezen a tárgyaláson? Tehát a te információid ilyenkor miből származnak? Ezen a tárgyaláson a magyar miniszterelnök és a Magyarország Európai Uniós állandóképviseletének a vezetője nagykövete van jelen, ezért ezért aztán csak nekem személyesen lehetőségem nincs jelenni, de az utóbbi val beszéltem azóta, tehát a bárhelyi jól ideje nagy beszéltem. Az, hogy végül is amikor átmentek a török rezidenciára, ha átmentek, akkor oda kiment át, és hogyan? Az szintén egy filmnek a része, miközben az ember azt gondolná, hogy az unió nem feltétlenül úgy működik, mint egy film? De Találó, tehát valóban az unió is egy tökéletlen szervezet, ennek egyre több jelét látjuk. Általában azért az emberek alakult a szervezetek nem tökéletesek, de az unió talán még ennél is tökéletlen nem. De itt konkrétan a rendelkezés álló elég egyértelmű információ, nem is volt információk alapján. Azt történt, hogy a németek, a hollandokkal, illetve Junkerrel egy külön tárgyalásba kezdtek a Török nagy követségem, a diplomáciában mindenek van jelentősége a török miniszterelnökkel, és az ott létrejött megállapodás tervezetet akarták elfogadtatni az eheti Európai Uniós csústalálkozón. Az áldott áldatlan, én inkább az utóbbit húznám alá, de itt csak a saját véleményemet mondom, jó ez az én műsorom, de közben volt, aki azt mondta, hogy áldott vita, ami azzal volt kapcsolatos, hogy most hogyan vétózott Orbán Viktor, vagy hogyan nem túlmenően azon, hogy ez a hazai belis külpol és ellenzéki és kormánypárti sajtónak és nem sajtónak a kakaskodása, ennek van valami érdemi vonulata, vagy ezt erő megfelelkezhetünk? Szerintem nem egy lényegszer információ, nyilván a lényeg információ az az, hogy ez a megállapodás abban a formában azok kérdések tisztázatlanságával, ahogyan a megállapodás tervezete elő előteresztették, nem jött létre. A főhír az ez, ami nem azt jelenti, hogy nem fog létrejönni, mert a magyar miniszternek sem az volt az álláspontja, hogy ne kellene a törökökkel tárgyalni vagy akár ne kellene velük egy megállapodást kötni, de olyan fontos részletek voltak tisztázatlanok, amelyeket tisztázni kell ahhoz, hogy az Európai Uniót Örökországgal bármilyen megállapodást kössön. Ezt egyébként, ha valakit a részletek is érdekelnek, akkor valóban a magyar miniszterünk tette egyértelművé. A nézetkülönbség az abból adódik, vagy inkább a viták abból adódnak, hogy... Az európai, hiába gondolja azt bárki, hogy az Európai Unióban úgy szokás vétózni, hogy egy megbeszélés végén van egy szavazás, ott mondjuk szavaznak igen, nem, meg nem, a kormányfők, és akkor a nem, szavazók szavazók megkérdezik, hogy kívánál valaki vétózni, hogy akkor ez nem így van. De gyakorlatilag egyébként más nemzetközi testületekhez hasonlóan úgy történik a határozatodata, hogyha nem emberi föl senki a szavát, akkor az egy egyhangúsága vélelmezett. Ebben az esetben a tárgyalások egy meghatározott szakaszában, még messze a végén a magyar miniszterelnök volt, aki elsőként jelezte, hogy ő ezt a megállapodást azon a napon ezeknek a kérdéseknek a tisztázatlanságával, semmiképpen nem fogja aláírni. És folytatódik a tárgyalás a jövő héten, vagy mikor? É, így van, tehát a, a 17-én és 8-án, ha jól emlékszem, folytatódik. A vétóról ugyan most a köztársasági elnökről kéne beszélni, de maradjunk még logikusan ott, ahol eddig voltunk, a hvg.hu-t idézem, ha pontatlan lenne, akkor legyészüves javíts ki, csak szeretem magamat valamihez kötni, és nem mindig a saját mondataimmal vagyok elfoglalva. A Fideszen tudja pontosan milyen helyzet lépett életbe szerző hvg.hu március 9-én tegnap 19 óra 57 perckor. A Fidesz részéről a frakció vezető Gulyás Gergely tartós sajtótájékoztatót, úgyhogy itt téged azt hiszem akkor elő is léptettek. Kb. olyan pontos a címadás, mint amennyire az én tisztségem, tehát tartalmas forma teljes összhangban van. Igen. Tehát a frakció helyettes helyesen Gulyás Gergely tartós sajtótájékoztatóval reagált a válsághelyzetet firtató kérdésekre. Szerint a balkáni határoz a határzárat helyesnek nevezte egyúttal reményét fejeztet ki, vagy fejeztet ki, hogy az korlátozni fogja a migrációs áramlást Európa felé, amennyiben a balkáni határzár működőképes lesz, akkor az náluk is csökkentheti a migrációs nyomás, ugyanakkor Magyarország továbbra is képes arra, hogy a határait közösen teljes körűen megvédje, mondad. Arra a kérdésre, hogy a szerdán bejelentett migrációs válsághelyzet azonos-e a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel, amely tavaly vezetett be több megyére a kormány, a Fridesz frakcióvezető helyettese közben rájöttek, hogy mégse vagy frakcióvezető, azt felelte, ezzel kapcsolatosan a kormány ad majd részletes tájékoztatást. Ugye tegnap arról ment vita, a Helsinki bizottsággal és a kormány között ebben nem szeretnék állásfoglalni, akkor minek beszélgetek veled, hogy végül is mi az, amit tegnap bevezettek, és az van-e olyan objektív, ami alapján az ember azt mondhatja, hogy van egy mértékegység, onnantól kezdve piros, alatta pedig kék. Figyelek! Hogyha az ember újságíróval beszélget, akkor nem feltétlenül a sajtó hibáira hívja fel a figyelmét, de az az állítás, ami a cikkben megjelenik, hogy a kormány külön elköztást adott meg, az a címadás, hogy nem tudom, hogy mi az alapja az elrendelt intézkedéseknek, vagy tehát a kettő között felolható ellentét vagy, És ellentét van, mert akár nem is tudhatom. De, de a helyzet nem ez, hanem azt mondtam, hogy utána a kormányról külön tájékoztatást ad, és a kormány rendelet akkor még nem jelent meg. Ezért úgy gondoltam, hogy nem elegáns, hogyha a belügyminisztérium szerepét én veszem át, hiszen a tömeges belándorlások osztávásákat egy kormányrendeletben kell kihirdetni Ez a kormányrendelet azóta megjelent és a menekülti törvény 80%-a száre tehát halálozna a tömeges bevándorlások osztalásaként. Hát Hozzáteszem, hogy most még egyéb tényt, hogy nem segítsék ilyen a járlevél újságírók nem értelmesesen el fogadott törvényen belül készültek elrészvett, nem valami ismeretlen. Jödemkor tövégésbe van szó, akkor adnak a veszélye vagy annak a ténylegessége a fontos hiszen hogy jelek nincs tövégésbe bevándorlás effektíve magyarosnak, de a veszély fenyeget. Nem tudom, hogy ez a mit mond, most éppen nincs előtte elnézést. A törvény lehetővé teszi azt, hogy a, a, a tömeges gondolásokhoz, hogy a tömeges gondolásokhoz ne csak meghatározott gondoló érkezése esetén rendeljen el, hanem hanem bármely olyan migrációs helyzettel összefüggő körülmény esetén, amely a közrendet, közegészségügyet ö, ö, ö, alapvetően veszélyezteti. Miután az összes ország a környezetünkben, hogyha valaki figyelte a tegnapi híreket, az ö, a lehető legmagasabb készültséget rendelte el, tehát nem rendkívüli jogrendet, de mindenhol, ahol megtehették, ott a katonaságot is a határon szolgálatba helyezték, illetve a rendőrség is a határozott tevékenységet végzi, vagy a határőrség a tudom, hogy hol, milyen a jogi szabályozása az intézménynek. Ez ehhez képest, hogy a magyar kormány ugyanezt megtette a saját jogszabályi kereték között, az kapcsolatos vitát, mérsékelt mértetlenséggel fogadom. Nagyjából sejthető az, hogy mi vár ránk, vagy ez, ben az ember nem kezd el jósolni? ugye az ember naponta hallja, hogy hány ember torlódik fel különböző határokon. A szakértők azt mondják, hogy ezek az emberek kis valószínűséggel fognak visszafordulni, ha pedig nem fordulnak vissza, akkor azt kérdezi az ember egy nála hozzáértőtől, hogy mondjad, gulyás, mi fog történni? De egyrészt, nem tudom, hogy itt ebben a kérdésben bármelyikünk hozzáértőbe a másiknak. Nagyjából az emberi reakciók kiszámíthatóságára beszélünk. Szerintem, hogyha Európa a határait valóban lezárja a határok megvédésére, mint azt egyébként létező államok teszik, erőt alkalmaz, tehát uh -huh. szeretetem a nagyon szétálló emberek, és talán én se tartozom alapvetően a másik csoportba, de ettől még be kell látni, hogy az állam nem tud másként működni, hogyha bizonyos esetekben az erőszak monopóliumával egyébként él a hatás. Jó, itt jön elő Orbán Viktor logikája, és az a logika, az nem illogikus. Az a kérdés, hogy ezt Európa egyébként a jövőben alkalmazni fogja, tét fel, hogy inkább egységesen, mint nem egységesen. Akkor viszont mi szükség van Törökországra? Illetőleg értem, hogy mi szükség van Törökországra, de onnantól kezdve nem Törökország kérdése az, hogy ő is ugyanezt fogja alkalmazni, vagy mást. Hiszen, hogy mi megvédjük a határainkat, akkor nem fognak tudni bejönni. Ha nem tudnak bejönni, akkor végül is ami humánus, ezek végig idézve lesz szavak viselkedésünk következménye az, hogy egyébként Törökország ezügyben létrejött feladatához milyen mértékben járunk hozzá gazdaságilag. Most az humanitárius segítségnyújtás az valóban egy fontos, de külön kérdés. Szerintem az helyes, hogyha az Európai Unió egyértelműen teszi, hogy erőzár megvédi a határait, és ezt még. Én azt jó szívvel tudnám támogatni, hogy a törökökkel keressünk olyan megállapodást, ami őket is érdekelté teszi abban, hogy a határoknál, az európai határoknál kialakuló feszültséget ne fokozzák, hanem mérsékeljék. Tehát én természetesen logikailag zárt az a rendszer, amit hogy hogyha mindenképpen megígyük a határainkat, akkor Törökország azt csinálni, akar nekünk ez mindegy, de valójában... Szerintem az a a az Európai Uniónak, hogy amellett, hogy védje meg erővel a határait, ennek az erőnek a gyakorlását mérsékelje, amelyes lehet. Tehát ha ott néhány tízezer ember van, az egész más, mint hogyha félmillió ember van, meg hogyha ezer ember van, az hogyha száz ember van. Tehát természetesen az az érdekünk, hogy én azokat tudok az ember, amelyek degesztre keresik magunkat az elmúlt másfél évben, azt ha lehet Törökországgal együtt számoljuk fel, Másrészt az a világos üzenet eljusson mindenkihez, hogy hiába akar Európába indulni, erőszakkal nem jut át a határ. Jó beszél, csak az a kérdés, ugye, hogy okos emberek nálam jóval okosabbak. Ugye azt mondták, hogy a Krím esetében Ugyi, aki szintén azért nem megy szomszédba a ravasságért, azt mondta, hogy Koszovó. Azt kérdezem tőle, hogy annak a logikának az alapján, amit Orbán Viktor mond és még néhányan, és ennek érdekében tettek is. Akkor nem arról van-e inkább szó, hogy Szíriában, Líbiában, Afganisztában, Sri Lankában kell ezt a tevékenységet folytatni, semmint Törökországot megsegíteni? Hiszen a Törökországot megsegítjük, azzal precedens teremtünk azok számára, akik egyébként hasonló módon pufferként járnak el, miközben egyébként az az általános szöveg, hogy a helyzetet ott kell rendezni, ahol egyébként a rendezetlenség létrejött. Hiszen Lázár János is azt mondta a kormánytájékoztatón, hogy Magyarország Angliával köröltve épít majd Szíriában kórházat, és nem arról volt szó, hogy Magyarország Angliával köröltve Törökországban épít kórházat a szíriai menekültek számára. Lehet, hogy ott is tesz, de az a logika, az az elv, legyen ott olyan a helyzet, ahol, ahonnan eljönnek, hogy ne akarjanak eljönni. Ha Törökország van ilyen mértékben támogatva, akkor ez az elv, szíves elnézést, de azért némileg, de sérül. A közhelyek megoldásában olyan közhelyek, amik általános közhelyek megfelelnek az igazságnak, csak Európának nem lesz elég ereje és hatalma arra, hogy a közhelyekben rejlő igazságnak érvényt szerezzen. Tehát természetesen senki nem vitatja azt, hogy ha az a közép-keleti háborús térség nincs, ahol Irak, Afganisztán, Szíria, Líbia polgárháborús állapotban, van, és ez megszűnik, akkor a migrációs nyomás csökken. Hozzáteszem. Hosszú távon, és nem is hosszú távon, középtávon, vagy akár már rövid távon sem lesz ez megoldás, mert a migrációnak van egy másik tisztán gazdasági oka, ami pedig az életszínvonalbeli különbség mondjuk az afrikai kontinens és az európai kontinens között. Tehát ha azt mondjuk, hogy ha megszüntetjük ezt az életszínvonalbeli különbséget, illetve a polgárháborús térségekben békét teremtünk és a prosperitás tér vissza, akkor megszűnik a migráció, igazat mondunk, csak Európának ehhez az eszközei nem elegendőek, még az el és nem a másodiknak. Tehát akkor olyan megoldást kell választanunk, amihez van erőnk, aminek a végrehajtására valóban van lehetőségünk és ez, viszont csak és kizárólag a határvédelem, a humanitáris kötelezettségeknek a, a való elegettétel, és egyébként azoknak a szembedésének az enyhítése, amelyek a térségben kialakult helyzetbe adódnak. Tehát nagyon szép és helyes, hogy Magyarország az angolokkal közösen a házat épít, az is fontos szerintem, hogy az anyagi szerepvállásból is Magyarország vegye ki a részét, mert ugye nem gondoljuk, hogy akár az anyagi szerepvállásunkkal, akár Európa egészének anyagi szerepvállással, akár uh, néhány házat az, az, hogyha néz, nem mindenki a hazájában ö, az életét, de hát sajnos ö, nem ilyen. És... Jó, akkor nézzük azt az egyetlen mondatot még ezügyben, és aztán más területre térünk át, nevezetesen vétó-vétó. Te azt mondtad, ha csak nem megint rosszul idéznek, az Európai Unió vezetői végre ugyanolyan alapállásra helyezkedtek, amelyet a magyar kormány mindig is képviselt, vagyis, hogy az Európai Unió külső határait le kell zárni, a Schengeni szerződés be kell tartani március 8-án, tehát egy nap előtt valamikor négy órakor ez az, amire te hivatkoztál a tájékoztató alapján. Ha ez egyébként így van, akkor az ember mégsem, mégis honnan adódik az, hogy mégsem tapasztolja ezt az egységességet, vagy van olyan, hogy akarat van, akarategység van, de az akarategység már nem fogja át a cselekedetegységet, ha csak valamit nem látok rosszul. Hát igen, én azt is elmondtam, hogy mindezek a Helyes döntések, vagy a döntéseknek meg a születlenül helyes része is, annyit élem, annyit végrehajtom belőle. Véto. Ezt végrehajtani. Uh... És ők őszintén, mondjuk pont a németek még időnként a sajta előtt kimondva is hivatkoztak arra, hogy jaj, milyen félelmetes dolgára megvédelni a határt, mert még néhány fénykép is készül, és az milyen mutatják a német sajtóban. Aztán természetesen ma már azok a röszkélyi képek is Más hatást váltanának ki, mint akkor, nem is hozzák már elő őket, mert van, hogy ez a helyes európai és jogszerű megoldása az üdnek, de a kellett teljen ennyi idő, hogy ezt egy olyan kormány szodródik a, a saját szársalmaz éleményére is beássak. Béto. ugye az alkotmánybírósághoz fordult a köztársasági elnök két törvénnyel kapcsolatban, vagy törvénymódosítással kapcsolatban, az egyik a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival kapcsolatos, a másik pedig a posta törvénymódosításával. Itt egy dologban van azonosság, de abban még sincs teljes azonosság, hiszen erről már volt szó, illetőleg szakavatott emberek többé-kevésbé arról beszélnek, remélem, hogy nem kell belekötni abba, amit mondok, de majd pontos is, ha pontotlanul fogalmaznék, mely szerint nincs vita felől, hogy közpénz, volt, aki rosszul fogalmazott, én most nem azok közé tartozom, aki ezzel dugózik. rosszul látta, közpénz, de amíg a postatörvényél mondta, a Fidesz, és Kosta talán te is, ugye a postatörvénynél sikerült megtalálni azt a módot Péter Falvi Attilával is egyeztetve, ami a közpénznek a korlátozott ráláthatóságát biztosítja a gazdasági érdekből, addig ugyanez Tényleg, mintha nem valósult volna meg a Magyar Nemzeti Bank alapítványait illetően. A köztársasági elnök valamiért a kettőt mégis egy fedő alá vonta, vagy nem vonta alá egy fedő alá, de talán abból adódóan, hogy hasonló problematikával foglalkozik, fordult az alkotmánybírósághoz, aztán ők mondják el bölcs véleményüket. Jól látom -e, van-e a kettőnek egymás köze, mutat-e rokonvonást, vagy nem mutat rokonvonást? Múlt a de pont nem azon a területen, amit te itt szíves kiemelni. Ugyanis, amit én a postatörvényel kapcsolatosan elmondtam azt a köztársasági elnök alá alátámasztja, hogy a postatörvénynél a köztársági elnök egyáltalán nem a gazdasági adatok titkosításával kapcsolatos közérdekű adatkorlátozást sírálmezi, hanem csak és kizárólag egy kicsi részletszabályt, szabályt, ami arra vonatkozik, hogy a folyamatban néző eljárásokban is az elfogadott törvényt alkalmazni kell, és erre azt mondja, hogy ez a tekintetben is már a visszamendeges hatály Tehát uh -huh. Ott a köztárság elfogadja azt, hogy az a tehát ott megfelelő megoldás született, a módjával kapcsolatban van kifogása, de ha már itt tartunk, akkor hatájával kapcsolatban. Értem, Vajon miért volt érdeke a törvényhozónak az, vagy a törvényalkotásnak az, hogy ez a kvázi vagy valódi visszaható hatály ott jelen legyen? Hát, hogy kvázi, jó, hogy nyilván ezt az majd majd válaszolva, de mintán sem előterjesztében voltam a törvénynek, sem a nem én nyújtottam be, ezért én azt konstatáltam és. A módosítási elnöki vélemény is ilyen szempontból megerősít, hogy a módosítóindítvány a nem rendezte a titokkört. De ebben, alkotmány... Mint ahogy nagy valószínűséggel, ha Netán helyt adna ennek az alkotmánybíróság, anélkül, hogy Váteszi szerepkörbe akarnálak helyezni, nem biztos, hogy a Fidesz ez ellen tiltakozna, hanem ezzel a módosítással fogadná el, mondván, hogy a visszaható hatály nincs, a többi pedig marad úgy, ahogy van. Hogy mit érdekozni egy Alkotmánybírósági döntésen nem igazán tudunk, mert hiszen kénytelenek vagyunk azt elfogadni. Jó, hát csak volt már olyan, hogy egy olyan jogszabályt született, amely figyelembe vett az alkotmánybírósági bírósági döntést, de alapvetően ugyanabban az irányban haladt tovább. Vegyük a másikat. Vegyük az alapítványi helyzetet. Igen. Ott ugye arról van szó, hogy nem azt látta indokoltnak, amit a törvény kapcsán, ezt tehát rosszul fogalmaztam, meg sajnálom elnézést, ott valójában a közpénzek kezelésével kapcsolatban volt kifogása, vagy ha nem, akkor ezt is lécces módosít, úgy, hogy helytálló legyen. És is, ott, is, ott ugyanazt is indokoltnak láttam, mert ott is szerepel ez a mondat, hogy a folyamatban lévő is alkalmazni kell. De ezen kívül ott valóban a titokkörnek a meghatározását is túlzott a széleskörnek találja a elnök elnökhoz. Egyébként az indítványok mindenki számára elérhetőek, tehát nem csak a sajtóközlemény, hanem a köztársági elnök honlapján a köztársági elnök működt indítványának a szövege is, a Alkotmánybírósághoz indítványát a szövege is olvasható. A te interpretációd ezen második történethez mi hozzátéve, hogy egy olyan törvénymódosításról van szó, amelyet... Inkább egységesen, mint nem egységesen szavazott meg a parlamentben a Fidesz KDNP frakció, majd ezt követően ugye én magam tapasztalhattam a saját fülemmel és szememmel, múlt csütörtökön a kormányinfon, Lázár János üdvözölte az ezzel kapcsolatos vitát, és amikor az ember némileg megütközve azt kérdezte, hogy oké, okay, rendben van, hogy ezt ő üdvözli, de általában a vitát a törvénymódosítás előtt szokták lefolytatni, és nem utána, amire Lázár János egy nagyon-nagyon rokon -nagyon rokonszenves mosolyt mutatott, utalt a köztársasági elnökre, és olyan mondatot mondott, amire Bánki, Erik és Kúsa Lajos, ha két napig felkészülnek, se tudtak volna mondani. Én viszont nekem elnyire azt tudom mondani, hogy a mi szempontunkból ez a vita lezárult, a filasztráció egységesen megszavazta ezt a javaslatot, és ebben a vitában éppen ezért nekünk nem osztották pillanatnyilag lapot a köztársasági állnak döntött, ezt mindenki tisztelt meg. Jó, de az a vita, az mennyire áldott és áldatlan, amely ezen törvénymódosító, és után mégiscsak fakadt a kőből, mely szerint közpénzről vagy nem közpénzről van szó. Nem. Miközben te és Kővérlászló egyértelműen egyfelől tettétek le a garast, hogy ezt a magyar nyelv mondja, Kursa Lajos és Bánki Erik pedig belebonyolódott, és hát ember nem tudja megmondani, hogy mit válaszoltak. Szóval ebben azárános kövérlászó, és ha szabad magam ennyire próbálják. Legyen után egyáltalán megemlíteni, akkor én is ugyanazt mondtam, tehát nem arról van. Bita nem az a kérdés, hogy ez közpénze, mert közpénz, hanem az a kérdés, hogy a közpénz titkosítható, erre az alá az tehát a közpénzek elköltésének is van olyan módja, tököl, és abban pedig elfogad, a törvény elfogadását követően, már ismert köztársági elnöki döntést követően az alkotmánybíróságnak kell döntenie, hogy az a korlátozás, amelyet itt a jogszabály tartalmaz az alkotmány se vagy sem. Én ezt értem, de hogyha netán... Jó, azt kérdezem, ne menjünk elé az alkotmánybíróság döntésének utolsó kérdés, hogy ezt a mostani vitát Vitát. vitát. Mennyire érzi hasznosnak, haszontalannak az a Fidesz, amely egységesen megszavazta, lojális volt, nem vitatkozott, de utána azért hajlandóak voltak külön véleményt mondani, vagy most abban bizakodunk, hogy a korrekció megtörténik, és mindazok, akik azt firtatják, hogy ez hogyan jöhetett létre, jobban fognak örülni a korrekciónak, semmit annak, hogy hogyan jöhetett ez létre. Hoz a, Jó, a kérdés valójában az vonat, arra vonatkozik, hogy létrejött egy lehetetlen helyzet, amely lehetetlen helyzethez ezt meg kell szavazni. Utána örülünk annak, Vincent, hogy vagy vagy Brian, vagy bárki, hogy ezt a köztársasági elnök megvétozta, hiszen Lázár János már múlt csütörtökön e, e, vigyázó tekintetét úgy vetett el Jánosra, hogy egyébként máskor nem szokta. Magyarul hogy mennyire büszke arra a cselekedetére ma a Fidesz frakció, hogy ezt akkor megszavazták. Én érzelmekről, hogy mindenkörülök, mikor vagyok szomorú, a legcsekélyebb mértékben sem beszéltem. Természetesen a Fidesz frakció ezt a javaslatot megszavazta, ezért ennek a javaslatnak az elfogadásáért viselcsehőzségben osztozunk, és inhetvek kezdve. Nekünk az ügyhöz mindaddig, ami újra, ha egyáltalán az országjövés hatás kerül, mindaddig nincs közünk. Ha nem, akkor, akkor meg végképp nincs közünk, mert abban az esetben az Alkotmánybíróság nem találnak kivetni valót ebben, és akkor nem jön vissza az országjövéshez. Tehát az, a, az ezzel kapcsolatos spekuláció, hogy ki minek örül, ez egyébként természetesen az újságírói részről indokolt és érthető, de... Szerintem egy parlamenti frakciónak azután, hogy egy törvényjavaslatot támogatott, és azt megszavazta, és ráadásul után egy alkotmánybírósági normakontroll következik köztársági jelenkintvány után, az ügyben nincs véleménye, ez az a véleménye, amit kifejezett akkor a működés javasló. Szívből köszönöm, és megint hazudtam, egy kérdésem maradt, nem tudom, fogsz el rá válaszolni, ezt az ügyet vegyük le, hajlandó vagy-e arra válaszolni, hogy akár e, az elmúlt, nem tudom, te hány éve vagy képviselő elnézést? 5 és fél. Hát akkor ez csak az 5 és fél évre vonatkozik, tehát azt megelősen ilyen lehetőséget nem volt. Az elmúlt 5 és fél évben ezt a mostani esetet leszámítva hajlandó, vagy -e egy olyan számot mondani, ami arra vonatkozik, hogy hányszor szavaztál meg olyan döntést, amely egyébként a te egyéni véleményeddel nem egyezett, független attól, hogy volt-e benne ö, ö, köztársasági elnöki vétó, és volt-e változás, vagy erre nem fogsz válaszolni? A kérdést ö, úgy teszed hogy álláspontot a a mostani uh, helyzetben kapcsolatos Nem, az előbb volt olyan, hogy valaki azt mondta, hogy rosszul fogalmazott, nem. Azt kérdezem, előfordult-e olyan, hogy te hányszor fordult elő olyan, ha egyáltalán előfordult, hogy te valamire igennel uh, szavaztál frakciófegyelemből adódóan, miközben egyébként nem értettél vele egyet. Előfordult-e ilyen, és ha előfordult, hányszor? Én egy nyilvánosan is mondtam, úgyhogy most a legökül, hogy a emlékezetemben egyrészt általánosságban szeretném azt elmondani, hogy az, amiről most beszélünk, az lehet, hogy valakinek furcsa tűnik, de a politika működése elképzelhetne anélkül, hogy egy frakció, egy politikai közösség, sőt egyébként nem csak politikai közösség, más közösség is, viták után, nézetkülönbség után egységes háláspontot tudjon képviselni, de nem persze egész más közökkön, de még egy család esetén is így van, egy... egy nem csak érték, hanem érdek is. Nyilvánvalóan így kell, hogy legyen, tehát amiről beszélünk, az nem egy abnormális fő. Ennek ellenére ezt hála jó Istennek gyakran nem volt jellemző, volt egy olyan konkrét ügy, amiről én már többször nyilatkoztam, hogy hogy ebbe a körbe tartozott ez az a alkotmánybírósági ökörkorlátozás. Nagyon szépen köszönöm, tovább nem befolyásolnak tényleg az, az emeletmászásban, mert valamilyen testi tevékenységbe fogtál, ami ezt megelőzően nem volt. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Köszönöm szia. Szia, Gulyás Gégét hallottak. Itt? És most. Közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.